there's Hola. Com ha anat? Un, un desastre. No només era un, un cisparro. una autèntica una misèria. Una ja ho entenc. Cadascú ha capturat la seva presa, però no heu trobat cap pista que us porti a l'autèntic malfactor. Eh? Oh. Oh. Repsòdia bohèmia Des de quan fan servir paper per enviar-nos les queixes? És un mètode obsolet, un malbaratament dures. És que el correu electrònic no dona l'abast. Hi ha desenes de persones que han reclamat danys i prejudicis. Què esperen per entrar en acció els queixadors de recompenses? Em sembla que hem ofert una bona quantitat de diners. Home, de fet... Esteu preparats? Poseu-vos còmodes, ha arribat l'hora del Big Shot! Aquesta és la gran notícia d'avui! Han capturat el responsable del sabotatge del portal! Quina sort! La recompensa era de 20 milions d'unons! Llàstima que encara no es puguin cobrar per això! Vaja, i per què punys? Els 20 delinqüents que han enxampat avui en són els autors materials, però cap lament que va programar el sabotatge! Així que fins que no detinguin el cap de la banda no hi haurà recompensa! Exacte! Quin rotllo! No us desanimeu i poseu fil a l'agulla! Aquests lledragots d'estar per casa i pispes de supermercat ara es dediquen a sabotejar el portal? Els criminals també fan carrera, Zet. O sigui que, segons tu, sabotejar el port diferencial és el màxim. Vaja, que per enlluarnar una noia ni has de portar un tros de record. Oh, va! Ah, eh? Us proposo una cosa. Què us sembla si intercanviem les dades que tenim? i ens repartim els calés com bons amics. Espera't un moment. No eres tu qui deia que cadascú havia de caçar sempre pel seu compte? I argumentaves a més que la competència entre col·legues és justa i estimulant. Què passa? Que 20 milions et fan perdre el cap? Hipòcrites Recordeu que vosaltres també ho trobàveu bona idea. On el fons, tots volíem cobrar tota la recompensa, oi que sí? Ai... van fer servir el mateix mètode vint vegades. Es connectaven al sistema de peatge i introduïen el descodificador. I quan les naus que passaven accedien al programa de pagament treien tot el saldo del compte corrent de la targeta de crèdit. A partir d'aquell moment els diners robats es desviaven directament a bancs europeus. Allà, a través d'un sistema de caixes xineses, es perdia el rastre dels diners. Després d'examinar la procedència, la religió, l'edat, el sexe i els antecedents penals de les persones detingudes ahir a la nit, les autoritats han constatat que no tenen res en comú. A més, cap d'ells no portava diners a sobre ni en tenia a casa. Bé, jo ja us he explicat tot el que sé. Et toca a tu. Entesos. Doncs, l'home que vaig capturar jo em va confessar que va actuar seguint les instruccions d'un manual encarregat per correu. Personalment, crec que els altres també el deuen haver consultat. Un manual? Mm. Llegeix això. M'al mm. software d'ajuda delictiva. Aprofita el preu de llançament d'aquesta exclusiva fantàstica. Només per 30.000 urons tu també et pots fer milionari. Quina bestiesa. No és gens fàcil ser delinqüent avui dia. Ja ho veuràs. Se n'anirà com pa beneït. Saps qui el distribueix? La NetOnly. Fa servir un apartat de correus i ningú no sap on té la seu, però amb tot aquest enrenou deu haver volat. I tu, Spike? Què me'n dius? Vam fer servir un descodificador molt sofisticat. Qui l'hagi dissenyat deu conèixer a la perfecció el software del portal. Segurament deu ser algú relacionat d'alguna manera amb l’ens l'enspar estatal que el gestiona. Miraré a desferinar-ho, però allò és un búnker. Deu haver estat un dels programadors. A l'Ens ningú va voler respondre a les preguntes. Vaig tenir la sensació que em volien amagar alguna cosa. És I... I... I... uh... uh... uh... mort? Ed. Què tens? Desperta't. Oh. Ah! Bé, què dèiem? Què? A veure, doncs això... Ara, per ara, és l'única pista que tenim. Me la pots donar? Eh? La necessito. Ah. Té. És una targeta de memòria. Porta enregistrada la clau per accedir a la pàgina d'escacs. Té la memòria necessària per jugar. I, per començar la partida, només cal prema aquí. Ho veieu? Interessant. I vols dir que té res a veure amb el nostre cas? Res de res. Un moment. Potser tot aquest assumpte només és un joc, també. Mentre nosaltres ho mirem, tu continua jugant. D'acord. D'acord. Aniré a fer una visita lents. Preparat a veure quin moviment puc fer ara Està quimat. Més caçadors de recompenses? Fes-lo fora, a cops de peu. Valdrà més que el rebi, senyor. Ha dit no sé què d'un programador aficionat als escacs. Que passi. jet ah? ah? tu. <ríe> Hola, Jonathan. Veig que continues fent costat als més forts, oi? Eh? I tu sempre et precipites en les teves conclusions. Ja he dit tot el que sabia el seu col·lega. Perdoni, però no tinc res més a dir. Apagui el cigaret. En aquest edifici no es pot fer oh, Quina vedada! Em sap greu. Però abans de marxar li voldria ensenyar una cosa. Què? Aquesta peça d'escacs els delata. Des del començament hi havia alguna cosa que no acabava d'encaixar. Han corregut massa oferir una recompensa per un sabotejador del qual no se sap absolutament res. Com si volguessin evitar que la policia estatal i fiqués el nas, m'equivoco? Els caçadors de recompenses s'haurien de dedicar a capturar delinqüents, encara que pel que diu, vostè sigui expolicia, no està autoritzat a fer investigacions d'aquesta mena. I podria deixar la pell. Això és l'únic que li volia dir. Funciona, vinga, vinga. Hem anat massa lluny. Mm. Si, per desgràcia, això arriba a l'opinió pública... Era perfectament conscient dels riscos que vaig assumir. I també sé que, si no l'atrapen, haurem begut oli. Cull de fantasma. Mira que tornerà al cap de 50 anys No per... ho sé, però posaria la mà foc que només pot ser en Hex, l'escaquista. Creus que està té? Eh? I tant. Tot indica que és obra seva. En és el mestre d'escanç. <laughs> Banda de la ram i del codi d'entrada no hi ha res més. Per què coi ho devien voler fer servir? El fet que les peces no continguin res més podria ser algun tipus de missatge. Oh! Bravo! Finalment he trobat un adversari digne d'aquest nom! Oh Ei, hey, Spike. M'agradaria que investiguessis una persona. M'hi jugo tot el que vulguis que és el culpable. Ho has sentit, Ed? No, ara estic ocupat. Bé. Mm. I... Cavall a C7 i... Es caca rei! Mm. Era broma, home. Però amb aquest moviment em menjo la torre. Mm. Oh! M'agrada aquest adversari. Encara no sé si és un geni o un idiota rematat. Hex, mestre d'escacs, edat 98 anys. Els 17 ja estava considerat un programador i analista de sistema genial. Va guanyar diverses vegades el campionat d'escacs de la Cosmonet. Va participar en els estudis de l'espai diferencial i en l'elaboració del programa Portal. Va projectar el sistema central de control de tots els portals. I aquest va ser el seu gran error. Tenia dubtes sobre la seva seguretat i es va oposar a fer-lo servir. Arran van despatxar de manera fulminant de l'ensperestatal que el gestiona. Durant els 50 anys que han passat des d'aleshores, ningú no n'ha sabut res més. Ah, o sigui que és el nostre objectiu. Un moment, però, però com s'entén que una persona s'esperi 50 anys per venjar-se? És el primer que li preguntarem quan el trobem. Ei, Ed! Ara no, estic ocupat. Au, vinga, para de jugar i dóna'ns un cop de mà. Que em sents? Ai! Ed, hem de descobrir on s'amaga un tal Hex. Hex, Hex, Hex, el mestre d'escacs? I tant, ara mateix estic jugant amb ell. Què? Ja és hora que l'adversari de l'Edo sapi on som. Lestos, contacte. Això no m'acaba de convèncer. Per què li hem de fer saber la nostra posició? De debò que creieu que funcionarà? Fer-lo venir, aquesta mena de cementiri? No s'hi presentarà. Atenció. Hi ha alguna cosa. Són les restes d'un portal vell abandonat. Generalment es fa servir per teletransportar il·legals i per descarregar material de desvallestament. He sentit a dir que allà dalt hi viu gent. Com poden haver triat un lloc tan poc acollidor? Perquè aquí, no noieta, no hi ha govern, no es paguen impostos i, sobretot, no hi ha policia que t'obligui a fer-ho. Un autèntic paradís, per amagar-se, suposo. <totip> Va una trampa. La continuació del joc. Ben aviat ho sabrem. No t'ho correm d'aire. Tranquil·la, Fei. Eh? Eh? Ens tornem a trobar. Jonathan, què hi fas tu aquí? Gràcies per haver-me fet de guia. Què? Vols dir que m'ha seguit fins aquí? Perdona, però li haig de donar una bona lliçó. A uh, veure. Ho, ho, ho, ho, ho. Strany. Oh! <laughs> He, no, Això és absolut. Hola, germana. Pau i amor al món. I visc a la llibreta d'estalvis. Vols fumar? Ets el mestre Hex, oi? Ni un moviment en fals. Us agrairia... ...que no féssiu tant de soroll. Estic jugant. Què? D'ell, boig? Mm. Aixeca't! Hem arribat abans. No et sortiràs amb la teva fent veure que et repapieges. I tu què ets? Dóna'm la pasta que has robat o et faig volar el cap. <laughs> vaja, vaja, què és això, un canó? Ja hi tornem a ser i ai? Oh, per fi he trobat un adversari que us dóna mil voltes a tots. Si sí, juga amb tu, deu ser una mena de geni del tauler. Per cert el dinari ja és a punt? Una altra vegada, però si sí te l'acabes de crespir. De debò? Com pot ser que I aquests no qui són? No de ho sé. Emportem-nos al verit una vegada. Quan seràs responsable dels teus actes. Ah! Ets un bé, xaruc. Eh, mira qui parla. Els meus diners. No els tornaré a veure. Cas un dene? Per què m'havia de passar a mi? Jo hi ha dret! Ah! ah! ah! ah! Ah I ara què et sembla que en fem? No es recorda del que acaba de fer, i encara menys del que va passar fa 50 anys. Tens raó. En Hex ha deixat d'existir. Només és un vellet que viu exclusivament pel joc. Quan vostès el van fer fora, en Hex va idear un pla per venjar-se. Va modificar el programa de recaptació de manera que al cap de 50 anys, amb un sofisticat descodificador, fos possible fer-se milionari. La persona que comprés el seu manual rebaria una peça d'escacs amb la paraula clau per entrar al seu sistema informàtic. 50 anys, però, són massa, fins i tot pel mestre. Ara és un vell i no es recorda de la trampa que havia concebut. Coses de l'edat. I aquesta... Ha estat la seva salvació. Ara ja no cal que pateixin per res. El món no sabrà mai què ha passat. La veritat quedarà enterrada entre aquestes quatre parets. Tot i que el cap de vall potser val més així, l'honradés acostuma a ser un luxe. Què vols a canvi del teu silenci? Diners? O potser pensaves posar aquest assumpte a mans de la premsa? No vull res, poden estar tranquils. Només que deixin en pau aquest ballet. Ah. Oh. Em sembla un tracte just. Si ara li prenguessin la persona en qui jugues cacs, l'Edo patiria molt. Una altra vegada? Que no t'encanses mai? Mira que ets pesada, acabo de començar. Començar? Però si ets des de fa una setmana! Mhm. Mm tu mateix. Bé, doncs, fins després. Oh. Oh. Què? Com t'hi trobes aquí? Tu passes bé? Oh. S'ha integrat de seguida, això sembla. Ho sento escac i mat. Oh. Oh. Eh, perdó. Ja veurem, que ho boi de l'espai. Ai-siteta to nageku-ni-wa mu toki wa sugi Mada-cokoro-no-hokoro no, Se no m'matasega それは全てを信じる心。おいおい、マジか愛、それは全てを与える心。へえ、そんな話だっけ愛、それは全てを受け入れる心。もう怪しいな。ウィットにそんなに私を愛して。ビバップの横側で何ねえからな。恋人たちに送るロマンティックラブストーリー。次回、マイファニーバレンタイン。きっと嘘だな。ええ、嘘だ。嘘。